І мені легше від самої думки, що я іще жива. Я ще так гостро можу переживати навіть на відстані часу, давно минуле. Я згадую наші перші зустрічі. Полки Несамовиті, виснажливі. Скупіно слова, але щедрі на пристрасть. Зустрічі ще з того часу, коли він кликав мене у своє місто, і я гналася зі швидкістю ракети за нетривалими шматками радості, щоб опісля всього впродовж довгих вечорів у себе вдома, так само як тепер, розмотувати полотна спогадів і чекати наступної зустрічі. Вони Такі реальні оті сюжети, що хочеться побігти в сусідню кімнату, вімкнути всі лампи, потрусити чоловіка за плечі і пересвідчитися. Це таки він. Він, той, що довгі роки приходив до мене як доповіє. О, так, доповіє, бо до зустрічі з ним я знала, що в мене не може бути дітей. Через це вважала себе неповноцінною жінкою. Згодом з'ясувалося, що це чергова лікарська брехня. Але до цього я справді страшенно комплексувала. Можливо, саме тому мені довго здавалося, що чоловік, який зненацька вигулькнув на моїй дорозі у прямому і переносному значенні, приходить до мене як до неповноцінної доповіді. На той час мої пізнання тонкощів найдавнішої професії були такими жалюгідними, щоб не сказати лупковими, що могли зворушити будь-кого, навіть найглухішого святенника. Тоді, коли довколишній світ безпощадно торгував не лише енергоресурсами, турецьким ширвжитком, польською кавою, але найуспішніше жіночим тілом, мій зв'язок із здоровим самцем видавався мало не содомським гріхом. Вселенське каяття довго тиснуло так страшно, що довгий час я була цілком безпорадна і нічого не могла вдіяти ні зі своїм серцем, ні із совістю. Брила поританського виховання тиснула важче, ніж голос природи. Перші два дні після кожної нашої зустрічі здавалося, що на моєму обличчі висвічує табло «Я люблю чужого чоловіка до безпам'ятства». І що хтось із особливо добропорядних наших громадян зараз кинув мене камінням. Але коли я згадувала про вітчизняні, неафішовані і далеко не мусульманські моральні традиції, на якийсь час заспокоювалася, що потім у тиші й самотності знову мордувати себе докорами сумління. Як не дивно, але довший час я справді думала, що він приходить до мене, як до жінки легкої поведінки. Затримувався недовго, нічого не обіцяв, прощався, посміхаючись, незмінно дотулявся губами до моїх холонучих уст, а далі зачиняв за собою двері, рішуче і твердо, так, ніби давав зрозуміти, що цей раз – останній. Мій стан після такого прощання нагадував стан після анестезії зуба, з якого мають видалити нерв. Згорнувшись майже калачиком, чекаєш найгострішого болю, а біль тупий і довгий, приходить аж Через годину, коли його вже не чекаєш. У перші хвилини після прощання я справді почувалася повією, хоча хто знає, як почувають себе правдиві повії, коли з ними прощаються залізні чоловіки.